«Розділ чотирнадцятий. Давай, рухай її та повертай ліворуч!» – крикнув Фердюсон. «А, вибачте, Чаку, це повільно вперед. Повний кермо ліворуч, фулрадер ту порт», – сказав Булфінч, хитаючи головою, ніби знову повторював урок дитині, яка не хоче вчитися. «Ну чому, чорт забирай, ти не можеш просто говорити англійською чи рускою, як усі інші» сказав Чак роздратованим тоном. «Гарний приклад!» «Чаку, половину часу я не розумію. Про що ти? Чорт забирай!» «Говорюсь», сказав Ендрю. «Мені це цілком зрозуміло. Пробурмотів Чак собі підніс». «Просто починайте», сказав Еміль, обережно дивлячись у відкритий люк на два локомотиви під палубою. «Чому б нам просто не назвати це лівим і правим бортом принаймні?» сказав Ендрю. У нас лише один паровий моряк у всій цій компанії. Усі командири броненосців, піхотинці з 35-го, і в запалі битви це може їх заплутати. Булфінч сумно похитав головою. Якщо ви наполягаєте, полковнику, але це суперечить традиції. Я наполягаю, адмірале Булфінче, сказав Ендрю, все ще посміхаючись. А тепер ходімо, ми помираємо від цікавості. Я сподіваюся, що це не стане буквальним, фикнув Еміль. Буйфінч відкоркував переговорну трубку і дмухнув у неї. Повільно вперед, різко ліворуч. Важкий потік диму вирвався з подвійних труб позаду гарматного будинку. Кораблем пробіг тремтіння. Ферджюсон скривився, коли знизу палуби почувся гучний брязкіт і стогін. З-під броньованих лопатових коліс на кормі спінилася вода. Ендрю відчув, як палуба почала хитатися, і потім, дуже повільно, Суздаль, перший броненосець Республіки Рус, вивернув свій ніс у річку Тибр. Дикі вигуки радісно пролунали з берега, коли десятки тисяч людей, які працювали протягом останніх тридцяти днів, стояли з відкритими ротами, дивуючись тому, що вони створили. Маркус подивився на Ендрю, його очі саяли. «Я ніколи не думав, що це можливо», – крикнув він. «Знаєш що?» «Я теж», – тихо відповів Ендрю. «Нехай пливе до каналу за течією», – сказав Булфінч. «Я не хочу давати їй повну пару в цьому руслі. Якщо ми накоїмо лиха, ми можемо посадити її на мілену». Сидячи на вершині гарматного будинку, Ендрю відчув, як вперше за тижні розслабляється. Одна з нових галер, екіпаж якої хотів похизуватися, випливла з протилежного берега. Вода спінилася, коли їхні лопаті вгризлися в річку. Звиваючись дещо нерівномірно, човен підплив до суздаля, а потім рвонув вперед. «Це найпотворніші кораблі, які я коли-небудь бачив», сказав Маркус, хитаючи головою. Проживши більшу частину свого життя вздовж узбережжя штату Мен, Енді мусив погодитися. Він звик до витончених кліперів, що сходили зі стапелів у баті та його власному брансвіку. Човни виглядали не більше, ніж довгі коробки, сплющені на кормі. Принаймні, носи виглядали діловито, нахиляючись вперед, як загострений зуб. Довгі корвуси, підвішені на одній щовлі. Вісили спереду та заду, загострені шипи на вершині дощок зловісно саяли на сонці. Корабель із сирої деревини сидів низку у воді, залишаючи мало вільного борту. Як захід останньої хвилини, Теслі збивали ще одну довжину дощок навколо кожного з кораблів, щоб забезпечити трохи додаткового захисту. Він згадав Полібія, який описав римський флот, побудований у такий же спосіб, і згадав, що до того часу, як римляни досягли Сицилії, кораблі ледве трималися на плаву. «Принаймні вони тримаються на плаву», – відповів Ендрю. «Ледве», – сказав Еміль. «І пам'ятай, немає жодного хлопця з десяти на борту цих кораблів, який міг би плавати. Не хвилюйся, Емілю, ми будемо рухатися близько до берега по всьому маршруту, і кожен солдат має рятувальний жилет». «Суха дошка», – сказав Еміль, хитаючи головою. «Принаймні, це краще, ніж на борту цього корабля», – подумав Ендрю. Знизу було лише три люки, один до гарматного будинку, інший на кормі поруч з вентиляційними шахтами до двигунів і більший спереду для прийому дров. Якщо в нього врізатися, цей корабель піде на дно, як куля. «Всі двигуни стоп!» – крикнув Булфінч. «Кермолі воруч, ліенвіячі вперед, готуйтеся до буксирування в канал». Булфінч подивився на коло чоловіків, які стояли навколо нього. «А тепер ви всі будете капітанувати таким човном через день-два. У нас не буде часу на уроки. Ми навіть не дозволимо вам керувати ними на до каналу». Ендрю бачив вирази полегшення на обличчях майже всіх чоловіків. Пам'ятайте. У вас рухається кілька сотень тонн маси. Це те саме, що ті залізничні локомотиви, якими ви керуєте. Вимкніть живлення, і вона все одно буде рухатися. У надзвичайній ситуації ви можете перейти на задній хід, але ми не знаємо, чи витримають ці кораблі навантаження, тож будьте обережні. Пам'ятайте також, ви повинні підтримувати хід, якщо ви просто пливете за течією, ви взагалі не матимете контролю. І ще одне. Ви маєте чіку видимість, стоячи на вершині рульової рубки Остак, але під вогнем ви будете всередині рульової рубки». І він вказав на чотирифутову виступ, що пролягав по всій ширині гарматного будинку. «Там буде тісно. Ви будете сидіти і будете відгороджені від гарматного будинку безпосередньо під вами за винятком переговорної трубки». Ви вже були всередині. Це піч, і ви зможете бачити дії лише через дюймові щілини. Це буде зовсім інший світ. Я порадив для початку навчитися керувати своїми кораблями тут, використовуючи додаткову переговорну трубку, встановлену зовні. Але як тільки це стане можливим, починайте виконувати всю свою роботу всередині. Капітани, які навчалися, Майже всі з них колишні залізничні інженери разом із трьома колишніми моряками в 35-му кивнули. Більшість із них несамовито робили нотатки. Ленвеї зміїлися з берега, коли Булфінч вів корабель на останньому ем'якому поривіш викості від двигунів. Галера, що відстала, виконала різкий маневр, веслірі правого борту гребли назад, тоді як веслірі лівого борту вгризалися. Розкручуючи корабель навколо своєї довжини Чоловіки вигукнули гучну радість А потім повернулися, щоб емчати назад вгору по річці Вони досить добре вчаться підбадьорюючи, сказав Ендрю Швидше, ніж я вважав можливим Відповів Маркус Кожне весло ділиться між одним із моїх людей та одним із твоїх Сказав Ендрю Це гарна домовленість Наші люди багато чому навчаться одне в одного таким чином. Маркус кивнув. Все ще обережний щодо надання їм свободи, запитав Ендрю. Враховуючи альтернативу, сухо сказав Маркус, у мене було дуже мало вибору в цьому питанні. Коли все це закінчиться, ми зможемо поговорити про уряд, наважився Ендрю. Я служив військовим диктатором більше року, але ми здійснили перехід до іншої форми. «Твій Вінсент уже читає мені лекції про це», – сказав Маркус із кривою посмішкою, киваючи на бік гарматного будинку, де Вінсент сидів на самоті. Ендрю подивився на юнака. У нього було перечуття щодо того, що сталося з Вінсентом на форумі. Але Вінсент просто не хотів про це говорити, тому Ендрю мало що міг зробити, окрім як чекати, доки він відкриється. «Витягніть ті Ліенвей сюди. Булфінч, зіскочивши з гарматного будинку, помчав перед. Фердюсон поруч з ним, вигукуючи прокляття на адресу операторів шлюзів. Екіпаж палуби нервово працював під поглядом Булфінча, коли оператори каналу кидали троси, які були закріплені до суздаля, Десяки чоловіків, озброєних довгими жердинами, оббитими на одному кінці, зайшли у воду й штовхуючи човен від скелястого боку каналу. Кричачи й лаючись, булфінч крокував по палубі, нахиляючись через борт, спостерігаючи, як човен повільно просувається у вузький межі шлюзу. Візники на березі почали свистіти і ляскати батогами, і довга лінія волів рушила вперед. Лиенвеї натягнулися, воли вгризалися, а потім, як довга пружина, що відкочується, човен знову ковзнув вперед, Ленвей ослабли. Човен дрейфував по каналу повільним кроком, проріз крізь скелі піднімався вгору і майже утворював тунель, а через 50 ярдів опускався. Це те, про що ми ніколи не мріяли, піднімати і опускати кораблі через закриті кімнати, заповнені водою, сказав Маркус, спостерігаючи, як Суздаль дрейфував повз зовнішні ворота шлюзу, які зачинилися заброненосцем. Я просто радий, що ми допомогли тобі зробити це минулого року, сказав Ендрю. Інакше ми б застрягли, намагаючись побудувати все це на руїнах гостії. Він не відчув жодного руху. Але берег, здавалося, вже піднімався, і чоловіки, на яких він дивився вниз, тепер були на рівні очей, дивлячись на корабель з відкритим ротом. На дальньому боці шлюзу він чув, як вода каскадом виривається назовні. Чиста скеляста сторона сланцю поруч з ним капала водою, яка виблискувала на сонячному світлі. Після падіння на 12 футів вихід води сповільнився. Шлюзник. Дивлячись гори помахав, і його екіпажі відчинили важкі двері. Суздаль м'яко випливав з останньою частиною поточної води. Чекала інша команда волів. Були підчеплені леєнвеї, і останні 200 ярдів буксирування вивели броненосець назад до річки. Пороги тепер були позаду них. Повільно вперед. гукнув Булфінч, підіймаючись назад на гарматний будинок. Лопаті вгризлися у воду. Вібрація почала пробігати кораблем, і коли вони повернули в головне русло, берег по обидва боки пропливав повз. Праворуч Ендрю бачив довгу лінію покинутих залізничних вагонів, розтягнутих уздовж грубо прокладеної колії. Це було дивне видовище, ніби він відкинув пристрої, які так довго йому допомагали, щоб залишити їх у зростаючих бур'янах. Якщо ця кампанія провалиться, сумно подумав він, вони, швидше за все, залишаться там назавжди, повільно ржавіючи і повертаючись у землю, з якої були викувані. Опалені вогнем стіни ось були пройдені, і він міг бачити похмурі руси Маркуса, коли він дивився на руїни того, що колись було його головним портом. «З відкритим каналом до Руму, тобі не потрібно відбудовувати тут», – сказав Ендрю. Ти міг би розмістити доки на лівому березі річки навпроти своєї столиці, і ми могли б навіть допомогти тобі побудувати міст. Таке розташування буде набагато легше захищати в майбутньому. Ти маєш на увазі, що вони повернуться. Судячи з усього, ми будемо воювати з ними мерки, і Бог знає з ким ще протягом деякого часу. Наступного разу я буду готовий до них, — гаркнув Маркус. Вони пройшли близько до мілини на південній стороні русла і залишили річку позаду, коли берегова лінія повернула праворуч, відкриваючи широкий відкритий простір Тіберської затоки та внутрішнього моря за нею. Почало розвиватися легке хулювання, і вперше Ендрю відчув, що він справді на борту корабля знову, оскільки палуба почала хитатися, хоч і трохи під його ногами. «Швидше за все!» Там буде близько двох футів трохи далі. Подивимося, на що вона здатна. Перш ніж ми потрапимо в деякі хвилі, сказав Булфінч, дивлячись на новоявлених капітанів, які тривожно посміхалися і нічого не говорили. Булфінч дмухнув у переговорну трубку. Усі двигуни, половина швидкості вперед. Тримайте кермо стійко, як іде. Я спускаюся вниз, щоб стежити за ситуацією сказав Фердюсон, і, віддавши честь Ендрю, він виліз на вершину рульової рубки, відчинив залізну кришку і протиснувся, спускаючись у гарматну палубу, а звідти в машинне відділення внизу. Вібрація помітно посилилася. Вода на кормі спінилася, і Віта спереду почав посилюватися. Буїв Фінч опустився на коліна на палубі, опустивши обидві руки, і через мить подивився на Ендрю. Досить сильна вібрація для половини швидкості. Це те, чого я боявся. З часом це може справді почати розхитувати речі, спричиняти протікання. Нам доведеться бути обережними. Він підвівся і подивився на корму, а потім повернувся обличчям до капітанів. Ми також ковзаємолі воруч. Двигуни зовсім не синхронізовані. З такою установкою у нас будуть такі проблеми. Вам доведеться навчитися поступово збільшувати та зменшувати оберти на одному двигуні чи іншому, щоб вона рухалася по прямій лінії. Пам'ятайте, є одна перевага. Якщо ваше кермові дірве, ви завжди можете керувати за допомогою своїх гвинтів або лопатей. Якщо ви втратите двигун, ви все одно можете використовувати кермо, щоб триматися прямо. Буфінч нахилився і знову дмухнув у трубку. «Підніміть оберти на лівому. Вибачте, ви, бовдури, я маю на увазі лівому двигуні. Робіть це повільно, і я скажу вам, коли зупинитися». Перейшовши, щоб стати прямо посередині корабля, він спостерігав, як ковзання ліворуч поступово виправилося. Він кинувся назад до трубки. Тримайце там. Познач свій манометр на лівому двигуні». Це твоє налаштування половини швидкості. Булфінч знову подивився вгору. Ось як ти це робиш. Здається, ми робимо хороших три вузли, можливо, навіть чотири. Човен плив протягом кількох хвилин, і Ендрю відчув, як напруга починає виходити з нього. Ця чортова штука справді працювала. Булфінч підняв їх до трьохчвертеї швидкості, і вібрація перетворилася на гучний тремтячий струс. Море почало трохи підніматися, і бризки води піднімалися щоразу, коли Суздаль врізався у хвилю. Галера, один із маленьких 20-услових суден оригінального флоту Маркуса, підійшла здалі по руслу, екіпаж сильно греб, передній ніс урав подвійні борозне спіннистої білизне. Човен широко розвернувся з витонченістю, яка свідчила про практику набагато довшу, ніж чотири тижні, які армія мала на пляжі. Підійшовши поруч, галера трималася на рівні з броненосцем. «Є якісь звіти від вартових?» – крикнув Маркус, прикриваючи рота долонями, щоб його було чути над пульсуючим громом корабля. Той самий корабель був там знову, але ми відігнали його за горизонт. Ендю зітхнув з полегшенням. Патрульні кораблі охоплювали територію майже на 30 миль. Тиждень тому була помічена швидка галера Карфагену. Вони ніколи не могли наблизитися до неї, і вона завжди відмовлялася від бою, відступаючи, коли наближалася ескадра. Принаймні, її не було видно цього ранку. Як довго ми можемо тримати Кромвеля в невіданні? Дивувався він. Якщо він повернеться з Огункітом, він міг би заблокувати вхід у канал, і весь їхній план був би марним. «Ось наша ціль!» – крикнув Булфінч, вказуючи до берега. Взявши свій бінокль, Ендрю побачив плід, закріплений на якорі за кілька сотень ярдів від моря, велику квадратну споруду, збудовану з одного боку з кількох шарів залізничних шпал, обличкованих подвійним рядом залізних рейок. «Ось причина, чому ми це робимо», – сказав Ендрю трохи нервово. «Я спускаюся на гарматну палубу», – оголосив Ендрю, незграбно підіймаючись на вершину рульової рубки. Знаєш, ми все ще не впевнені в тих гарматах», – крикнув Еміль. Ендрю посміхнувся, але нічого не сказав, повільно спускаючись по драбині. Він на мить зупинився всередині тісної рульової рубки, дивлячись прямо в небо, вкрите хмарами. Зробивши глибокий вдих, він завис на одній руці, дозволяючи своїм ногам провалитися через люк на гарматну палубу внизу. Він намацав драбину, встановлену на кормовій стороні гарматного будинку, а потім повільно спустився на нижню палубу. Пройшовши через люк, він знову встав, забувши про кліренс, і гучно вилаявся, коли його голова вдарилася об стелю. Чоловіки подивилися на нього, посміхнулися, але нічого не сказали. «Готові спробувати постріл?» – запитав Ендрю, роздратований на себе і намагаючись відновити самовладання. «Це те, чого хлопці з нетерпінням чекали, сер. Ендрю посміхнувся Омелі, одному зі старих гармашів 44-го, тепер командиру батареї, який повернувся до своєї старої роботи з обслуговування однієї гармати. Карронада, перша зійшла з конвеєра, була перевірена чотири дні тому, майже до того, як вона охолола від грубого імпровізованого токарного верстата, який Джон розробив, і селіндро розточувального верстата, взятого з майстерні Гіспанії. Ендрю підійшов до зброї і, оцінюючи, подивився на неї. Це була коротка. Присадкувата, потворна справа, якій бракувало витонченості заповітних Наполеонів, о Дональда. Ствол був лише чотири фути завдовжки. Внутрішня труба була оброблена смугами нагрітого заліза, які були обгорнуті навколо казаної частини для посилення. Зовнішня частина ствола не була обточена, і його поверхня була вкрита шорсткістю, яка вже починала іржавіти. Зброї бракувало сапеєв і вона була закріплена на своєму грубому лафеті великим кільцем, виготовленим із рейки та викованим у стволі знизу. Хоч і не елегантна, все це справа, тим не менш, мала смертоносний вигляд. Ендрю нахилився, дивлячись через передній гарматний порт. У вузькому квадраті він побачив цільовий плід, що стояв трохи ліворуч. Поруч із ним пролунав свисток, і він дотягнувся і відкоркував переговорну трубку. Я буду прямувати прямо на нього, оголосив Булфінч. Коли ви – люди, будете готові стріляти, сигналізуйте мені. З того часу ваш гарматний розрахунок буде повертати гармату, щоб навести її на ціль. Давайте спробуємо один на 400 і подивимося, що станеться, оголосив Ендрю. Викочуй, крикнув Омелі. Гарматний розрахунок підскочив до своїх позицій і потягнув за блок і таль, так що коронада викотилася вперед. Дуло гармати ледве виступало з порту. Омеллі присів за гарматою, прицілюючись уздовж ствола. Схопивши ручний важіль, він підняв казану частину гармати. Витягни клин на одну позначку. Гарматник вийшов вперед схопив важкий трикутний блок під казенною частиною і відсунув його назад. Омелі кивнув і опустив ствол. «Відійти!» Взявши запалювальний гніт, який йому передали, він відступив у бік і опустив палаючий гніт, прикріплений до кінця жердине, торкнувшись невеликої купи пороху біля казиної частини. Стовп полум'я вистрілив прямо вгору, опалюючи стелю. З громом Каронада відскочила назад, димом миттєво заповнивши всю палубу. Задихаючись, у вухах джвиніло. Ендю вийшов перед гарматою, вдивляючись через гарматний порт. Омелі став поруч з ним. Фонтан води вистрілив за сто ярдів перед ціллю і більш ніж за п'ятдесят ярдів праворуч. Зверху почувся Хорстогонів. Омелі винувато подивився на нього. Прямий посел, сер, ось до чого нам доведеться прагнути. Задихаючись, Ендрю кивнув. Заряджай. Крикнув Омелі. Гарматник підняв люк, встановлений посередині палуби. Хлопчик висунув голову знизу і передав пороховий заряд, який гарматник проніс перед. Хлопчик закрив люк, повертаючись до затемненого порохового погреба внизу. Суздаль продовжував рух вперед, цін ставала все більшою. Це було, чорт забирай, набагато повільніше, ніж 4-фунтові гармати, зрозумів Ендрю. Наземна батарея могла зробити 6 чи 7 пострілів за час, який їм знадобився для заряджання одного. Гублення закінчено, пороховий заряд був забитий, важке ядро було взяти зі стелажа встановленого в стіні, і двоє чоловіків підняли його вказану частину, забивач штовхнув ядро у ствол. Зброя була нарешті заряджена і знову викотилася. Ціль була менш, ніж за сто ярдів. Ендрю підійшов до переговорної трубки. «Зупинити двигуни. Я хочу побачити, що ми можемо зробити зблизька. Гуркіт знизу стив, і Суздаль мовчки дрейфував перед. «Звільнити верхню палубу!» – крикнув Булфінч. «У нас можуть бути уламки!» Згори пролунав біг гнів, коли чоловіки перестрибнули через борт і побігли в укриття за гарматним будинком. «Все чисто!» – крикнув Булфінч. Суздаль був менш, ніж за 50 ярдів від цілі. Ендрю кивнув омелі. «Вогонь!» – гармата відскочила назад. І навіть понад вибух Ендрю почув гучний тріск. Він нетерпляче підбіг до гарматного порту. Плід хитався взад перед, ніби готовий перекинутися. У кутку цілій він побачив сплетіння рейок. Ветеіснутих у дерев'яну обшивку, кінець однієї стирчав прямо назовні, як зламана соломенка. Суздаль продовжував дрейфувати. Ендрю перейшов до бічного гарматного порту і виліз назовні. Маркус допомагав витягнути його. «Це жахливо!» прошепотів Маркус. Ендрю пробіг уздовж корабля, коли ніс просунувся повз гойдаючий плід. Над розбитим бортом піднімався туман пари. Вигнуті рейки були скручені, а дві посередині, які прийняли на себе основний удар, були переламані навпіл. Суздаль проплив повз плід, і його задня сторона потрапила в поле зору. Кілька поперечних балок були зігнуті всередину, величезні тріщини пронизали бруси, і легкий дощ-стрісок лежав на плоту і плив у воді за ним. Він не пробив, сказав Ендрю, і в його голосі було розчарування. — Ну, дякую Богу за це, — сказав Еміль. — Пам'ятай, що це модель нашої броні. — Припустимо, його така сама. Відповів Ендрю. «І не забувай, що у нас каронади, а у нього далекобійні гармати, які б'ють набагато сильніше. «Занадто пізно щось змінювати», – сказав Еміль. «Ми плануємо морський бій, а він ні. Його броня може бути набагато тоншою. Ми завжди можемо збільшити заряд пороху і використовувати болтискованого заліза», – сказав Булфінч. «Це ризик для гармат і екіпажів», – відповів Ендрю. У нас немає зброї, яку можна було б пожертвувати, щоб перевірити ваші заряди. Можливо, нам доведеться використовувати їх у будь-якому випадку, відповів Маркус. Ендрю Росієно кивнув і змусив себе посміхнутися. Це спрацює, підбадьорюючи, сказав він, озираючись на капітанів-новачків. А тепер повернемо її назад. Бул Фінче, дай їй повну швидкість. «Я спускаюся під палубу». Ендрю пішов на корму, проходячи повз гарматну башту. Дві димові труби все ще диміли білими шлейпами, і коли він проходив повз вентиляційні отвори, він відчув різкий потік повітря внизу котли, що затягувався грубими вентиляторами, що працювали від шківів. Дійшовши до кормового люка, він глибоко вдихнув і спустився вниз. Котли по обидва боки від нього мерехтіли від жару. Темні, заповнені димом простори були як піч. Не встиг він спуститися на половину шляху, як величезні шкіряні ремені по обидва боки почали повільно рухатися, набираючи швидкість. Гучний безперервний стукіт прокотився машинним відділенням, доповнений задиханим ревом парових двигунів і щеплячим скигленням приводних ременів. Дійшовши до палуби, Ендрю відчув себе так, ніби прийняв ванну, його форма вже промокла. Фердюсон вийшов зі стигійного моруку, освітленого лише світлом з відкритих топок і кількох тьманих ламп. «Я думав, що гарматна палуба – це пекло!» – крикнув Ендрю. «То була лише прихожа чистилище там, на горі?» – крикнув Фердюсон. «А тепер ти в пеклі!» Свисток пронезливо закричав, і Фердюсон відкоркував голосову труку і приклав до неї вухо. «Повний вперед!» – проревів Фердюсон. Ендрю подивився, як інженери, роздягнені до поаса і стоячи по обидва боки своїх тепер безкорисних локомотивів, повільно просунули свої дросенні заслінки вперед. Кочегари, що стояли за ними, кидали більше дров. Звук почав наростати. І Ендрю нервово озирнувся. Приводні вали врізалися і виходили, викидаючи пару, шкіряні ремені, зачеплені на дерев'яні колеса, повернені валами, гуділи і вирещали. Подивившись вгору, Ендрю побачив, як ремені зникають по обидва боки корабля в колодязах, встановлених на кормі, де були встановлені приводні вали для подвійних лопатових коліс. «Тримайся!» Проревів Фердюсон Спека почала зростати, і гучний гуркіт врізався в Ендрю, як удари молота. Він відчував, ніби світ розвалюється. Знову пролунав свисток, ледве чутний. Ферджісон нахилився, а потім повернувся, прикриваючи рота долонями. Раскове керморізку ліворуч. Чарлі прикрути свій двигун на одну позначку. Між двома двигунами Ендрю побачив невисокого солдата Суздаля, який крутив кермо, що було підключено до руля двома важкими канатами. Корабель почав кренитися. «Що, чорт забирай, робить булфінч». Водночас він помітив, що починається характерний рух вгору-вниз. Переляканий, що впаде в ремені, він похитнувся вперед, схопив важку дерев'яну стійку і міцно тримався, відчайдушно намагаючись приховати той факт, що він був наляканий до напівсмерті. «Випрями кермо!» Расков кивнув і з напіпереляканою посмішкою повернув колесо назад, і Ендрю відчув, як крен послабшав. Але тепер рух вгорувний став ще більш вираженим. Підлився з нього струмками, і він відчув, як його шлунок почав стискатися. Гучний ВРСК прорізав машинне відділення, і Ендрю подивився вгору. Це ремін з правого боку крикнув Чак. Він прослизає, доведеться його затягнути, прикрути його до половини швидкості. Чак підійшов ближче, дивлячись Ендю в обличчя. Я думаю, вам краще йти на верхню палубу, сер. Все ще тримаючись за стійку, Ендю подивився на корму на вузький місток між ременями, що кружляли. Палуба піднялася, а потім знову опустилася. Де звідси інший вихід. Задихаючись, запитав Ендрю. «Гей, Гаррі, візьми на себе вахту!» – крикнув Фердюсон, схопивши Ендрю за руку. «Ходімо, сер". Ведучи за собою, Фердюсон рушив вперед, ідучи між величезними купами дров. У тьманому світлі Ендрю побачив кількох чоловіків, які працювали, тягнучи розколоті дрова на корму, годуючи ненажерливий апетит котлів. Дійшовши до важких дверей, Чак відчинив їх і провів Ендрю, а потім закрив їх за собою. Гуркіт стих, але сильний жар все ще був там. Тьмане світло від однієї свічки, запечатаної в стіні і обрамленої склом, було єдиним освітленням усередині вузької, схожої на труну кімнати. Порохова кімната знаходиться по інший бік дверей, оголосив Фердюсон. «Ми побудували цю систему подвійних дверей на випадок, якщо якась іскра може літати від двигунів. Ти маєш на увазі, що якщо щось піде не так, єдиний вихід для чоловіків на кормі – це або вгору між двигунами, або через ці вузькі двері. Прошепотів, Ендрю! Приблизно так, сер, у нас не було часу ні на що інше». Є отвори по обидва боки порохового складу, які ведуть до переднього складу дров та приміщень, але це довгий шлях. Якщо в нас вріжуться скорма або снаряд потрапить нижче ватерлінії, нам все одно не знадобляться аварійні люки. У ту хвилину, коли холодна вода потрапить у котли, вона перетвориться на пару. Якщо котель буде прорвано, всередині все вильється. Його голос затив, і він знизав плечима. Фердюсон сказав це так буденно, що Ендрю міг лише дивитися на нього. Він нахилився ближче, дивлячись Ендрю в обличчя. «Ходімо, сер, я думаю, нам краще швидко підняти вас на верхню палубу». Він постукав кулаком по наступних дверях, і через мить вони відчинилися, і пороховий хлопчик визернув на них. «Проходимо», – оголосив Фердюсон, – коли він на півність через дверний проріз. Він відчував, як палуба хитається під ним. У тьманому світлі однієї свічки, замкненої за склом, Ендю побачив складену купу пороху, кожен заряд, загорнутий у полотно, запечатаний у дерев'яному відрі. Кімната була ледь більшою за шафу. У кімнаті був кислий запах, а обличчя порохового хлопчика було блідозеленим. «Виведи мене швидше!» Задихаючись, промовив Ендрю. Фельдюсон потягнувся і дмухнув у переговорну труку до гарматного будинку. «Усе полум'я закріплено!» Крикнув він. «Добре, вічне, чорт забирай, той люк я піднімаю полковника!» Дверний проріз над головою розчинився і омелі подивився вниз, простагаючи руки в темряву. Ендрю схопився за драбину і спробував піднятися, але через хитання корабля після перших кількох кроків вгору він виявив, що просто не може відпустити однією рукою, щоб схопити наступну перекладину. «Боже мій, я в пеклі!» – простогнав він. «Тримайся, сер!» – сказав Омеллі. Ендрю відчув найменший натяк на розвагу в голосі артилериста. Нахиливши сулюк, Омеллі схопив Ендрю за зап'ястя. «Я тримаю вас, сер. Піднімайтеся!» Тремтячими ногами Ендрю напівпіднявся, і його напіввитягли. На гарматній палубі повітря, який він вважав таким «чорт забирай» гарячим, вдарило його, як холодний дус. «Обережно!» Задихаючись, крикнув Ендрю, кидаючись до гарматного порту правого борту. Він висунув голову з отвору. І все вивалилося в одному конвульсивному ривку. Чорт забирай, ти, ідіот. Дивись, куди блюєс. Стогнучи, Ендю подивився вгору. Незважаючи на те, що я лікар, я все одно ненавиджу, коли хто зблює на мої гарні туфлі. Ну, обережно, задихаючись, сказав Ендрю, коли вдарила наступна хвиля. Ще не відчув морської хвороби. Сказав Еміль з розгубленим голосом. «Заткнися, чорт забирай!» – простогнав Ендрю, колесо дома минуло, і він впав вперед, наполовину всередині, наполовину зовні гарматного порту. «Ходімо, сину, витягнемо тебе звідти. Ти жалює й дне видовище». Слабо борючись, Ендрю спробував вилізти через гарматний порт, доки Омелі не штовхнув його заду, і він сповз на палубу, яка все ще хиталася. Зневірений у собі, Ендрю піднявся на коліна, усвідомлюючи, що приземлився у свій сніданок. З обох боків гарматного будинку він побачив натовп, який дивився на нього. Чорт забирай, хіба вам усім немає чим зайнятися. проревів він. Палуба митєво очистилася, але з іншого боку башти він чувши підсміху Ісусе Христе! Зітхнув Ендрю, встаючи й притуляючи з доброньованої обшивки. Еміль, хитаючи головою, витягнув хуску і почав витирати обличчя Ендрю. «Ти, чорт забирай, піхотинець, але з тебе ніколи не вийде, моряк», сказав Еміль, сміючись і хитаючи головою. Емілю там внизу було пекло. Там, мабуть, було сто п'ятдесят градусів. Ну, я чув що в старому моніторі вона піднімалася до 190-та. Кожен, хто підписується на броненосець, мабуть, божевільний. «Хтось повинен це робити», – сказав Еміль. Він підійшов до борту і прополоскав хуску. Як батько, що турбується про хвору дитину, Еміль розтебнув форму Ендію і допоміг йому зняти його вовняний піджак, жилет і сорочку. З виглядом удаваної огоди він кинув їх у гарматний порт. Прохолодний вітер вдарив Ендрю з шоком, і він почав тремчити. «Ходімо на корму, подалі від вітру». Обійнявши Ендрю, Еміль провів його навколо башти і допоміг сісти. При його наближенні чоловіки, які зібралися там, шанобливо відійшли на лівий борт. Стоячи на колінах поруч з Ендрю, Еміль потер йому по Хускову. Як, чорт забирай, я повинен керувати битвою, якщо я не наважуюся спуститися під палубу. Ти, генерал, адмірал, як би ти себе не називав. Такі люди, як ти, залишаються на верхній палубі і хизуються у своїй парадній формі. Нехай хлопці, які можуть поратися, працюють унизу. Я ніколи так не керував раніше. Зітхнув Ендрю. Я завжди робив те, що очікував від найнижчого рядового. Деякі речі ти просто не можеш робити, Ендрю. Це буде іншою. Тут немає штурмової лінії, де ти біжиш попереду. Чорт, я завжди думав, що ти божевільний за те, що так воюєш. Тобі пощастило, що ти втратив лише це. І, простягнувши руку, Еміль погладив залишок лівої руки Ендрю. З того часу, як я записався до 35-го, я завжди боявся, що тебе одного дня принесуть мертвим до мене. Небагато полковників пережили більше однієї чи двох сутичок, роблячи те, що робив ти. Ендрю слабко посміхнувся. І я зазвичай був наляканий до напівсмерті, прошепотів він, але це єдиний спосіб, який я знав. Я був би наляканий». І я бачив би той самий жах в очах якогось молодого хлопця, як у Вінсента, коли він вперше воював, і я повинен був спробувати забрати цей жах від нього. І ти завжди перемагав, навіть під Геттісбергом, розсіяно сказав Ендрю. Рука вартувала того, що ми зробили там. Не хвилюйся, ти теж пораєшся з цим. Я ледве знепритомнів, а потім блював а ми перебуваємо майже в повній тиші моря. Припустимо, океан бушує, коли ми зустрінемо його. Я буду блювати своїми нутрощами. І ще одне. Я зайшов у ту закриту башту, спека була майже божевільною, і я не міг її витримати. Думка про боротьбу звідти жахає. Я буду відрізаний від усіх своїх людей, тридцять п'ятий буде розкиданий по всіх цих кораблях. І я не зможу їх бачити, дивитися в їхні очі, щоб знати, що вони думають, і судити з цього, чи зможуть вони витримати те, що я хочу, щоб вони зробили. Він намить замовк. Я, чорт забирай, нічого не знаю про морський бій, а Кромвель знає все. Ах, сину, то ось у чому тако справа, сказав Еміль, сповзаючи, щоб сісти поруч зі своїм старим другом. Мат прошепотів Ендрю. Поки що він обігрує мене на кожному кроці. Він змушує мене битися з ним на єдиному полі, де він триматиме всі фігури. Навіть проти тугарів я мав гарне уявлення про те, як вони будуть битися. Через деякий час мені здавалося, що я навіть можу залізти в голову їхньому генералу тому сірому пальто. Палуба піднялася, а потім опустилася, і Ендрю застогнав. Це це все загака. Це просто що знове, тихо сказав Еміль, нахиляючись, щоб знову витерти обличчя Ендрю. У тебе є Бульфінч, і слава Богу, що він перейшов до нас від Кромвеля. Він буде на борту з тобою. Хлопець хороший, можливо, трохи нервовий, але я думаю, він триматиметься купи. І у тебе є Маркус також. Пам'ятай, за нами буде майже сотня галер. І він має похмуре обличчя від спраги помсти. Хлопці будуть битися добре, коли прийде час. Еміль встав і нахилився. Так само, як і ти, сину. Гучний кашель, за яким послідувало навмисне прочищення горла, пролунав за боку башти. Допоможи мені піднятися, док? прошепотів Ендрю. Еміль нахилився і підтягнув його. Я добре виглядаю. Трохи зелений, сказав Еміль, хитаючи головою. І, Господи, ти смердес, але в іншому ти в порядку. Еміль відступив і підійшов до боку башти і кивнув. Булфінч визирнув за рогу. Вибачте, що турбую вас, сер. Все гаразд, булфінч. Що таке? Просто хотів доповісти. Сер, ми повертаємося до річки. Ендрю подивився вгору і побачив, що мілина була пройдена і берегова лінія наближалася. Раптом він помітив, що хитання припинилося. Там справді стало трохи бурхливо. «Сер!» – сказав Булфінч. «Наскільки бурхливо?» «О, може, фути тричі близько того?» Ендрю похитав головою. «Хлопче, я з я стояв на березі і бачив, як люди пливуть під час 15-футових хвиль. Але все одно дякую. «Що ж, сер, це, звичайно, не Атлантика. Ви звикнете до моря за Денва. Крім того, на цій посудині я не хотів би намагатися чогось більшого, ніж шість футів максимум. Дякую!» Дерев'яним голосом сказав Ендрю. «А тепер, як ми справилися?» Фердюсон сказав, що ми справді прослезаємо ремінь на двигуні правого борту. Вона тряситься, як пекло, на швидкості, що перевищує чверть. Я думаю, що на половині швикості ми рухалися трохи менше чотирьох вузлів. Якщо ми збережемо це налаштування, ми повинні дістатися Суздаля трохи менше, ніж за шість днів. Оскільки галерам доведеться гребти всю цю відстань, це повинно збігтися. «Ти добре попрацював, сину!» – сказав Ендрю, простягаючи руку, щоб поплескати Булфінча по плечу. «Дякую, сир!» – Булфінч сеяв. «Емілю, скажи решті чоловіків повернутися сюди!» «Булфінче, керуй кораблем!» Хлопець виструнчився і віддав честь, і, надувши вруди, видашся на зовнішню драбину до рульової рубки вгорі. Чоловіки почали повертатися – обережно дивлячись на Ендрю. Ендрю почувався чомусь оголеним без свого піджака та сорочки. Він завжди бентежився своєю блідою, вузькою грудною кліткою, з ребрами, що просвічували, і раптом відчув себе надзвичайно самосвідомим. Він побачив, що не один чоловік потайки дивиться на залишок його лівої руки, яку відрізали трохи в вище ліктя. Його права рука на мить піднялася, щоб прикрити її, і він побачив, як чоловіки відвели очі. Випрямившись, він опустив руку. «Полковнику міна, яка наша ситуація?» «Одинадцять броненосів обладнані з усіма припасами на борту. Котли були запущені, і в рідці були проведені короткі випробування. На 7 зараз наносяться останні штрихи. Вони просто чекають» поки будуть встановлені гармати, щоб ми могли запечатати їхні башти. Вони будуть готові протягом наступних двох днів. Останні три сумнівні – полковнику. На одному з них тріснув корпус, і він протікає. Як Решетто? Другий настільки розбалансований, що я боюся, що він перекинеться, а двигун на третьому був встановлений у неправильному положенні. Нам доведеться зірвати палубу, підняти його і переставити. Він може бути готовий через п'ять днів. Якщо так, він попливе і спробує нас догнати. Галери 72 -га сходила зі стапелів, коли ми відпливали. Ми закінчимо ще 28 протягом наступних двох днів, на вісім більше, ніж було заплановано спочатку, але у нас були додаткові частини. Припаси завантажуються на кораблі, як тільки ми їх закінчуємо. Дякую, Джоне. Як завжди, ти робиш дива буденними. Ви можете дякувати Фердюсону та Булфінчу, відповів Джон. Я просто логістика. Це вони придумали, як це зробити. Ендрю кивнув і подивився на капітанів новачків. Панове, сьогодні ввечері ми почнемо спускати решту броненостів каналом і викинете якір уздовж руїм порту Остія. Вас будуть буксирувати команди галер, оскільки я не довіряю жодному з вас керувати цими кораблями на річчі. Ви будете самі по собі. Я даю вам один день на практику з вашими кораблями за мілиного. Знову ж таки, вас будуть буксирувати туди, а потім назад. Струсіть їх і з'ясуйте як ними керувати, а також відремонтуйте все, що піде не так. «А тепер не ламайте нічого», – сказав Ендрю, змушуючи себе посміхнутися, і чоловіки нервово засміялися. «Тому що якщо ви це зробите, це означає, що ви залишитеся на березі», – рішуче сказав він, «і у мене буде на один корабель менше. «Один корабель може означати вирішальну різницю, коли ми нарешті зустрінемо Кромвеля». Посмішки зникли з облич чоловіків. Ми відпливаємо до Суздаля через три дні. Повзучи назад за кущами, розвідник прослизнув у яму, яку він собі облаштував, натягнувши на себе кілька вільних гілок. Останній патруль був близько, нато близько. Якби один із чоловіків, що йшли через низькі дюни, не відвернувся, щоб справити нужду, вони, безсумнівно, натрапили б прямо на нього. Розвідник посміхнувся, згадуючи. «Чому? Чорт забирай! Вони роблять усе це. Було вище його розуміння?» Єдиний сенс, який він бачив у всьому цьому, полягав у тому, що принаймні його родина не зіткнеться з ямами для бенкету тумарків. Принаймні тепер він міг залишити це місце, щойно настане ніч, і пробігти до милі вздовж пляжу до місця скель. Коли колесо небес досягне свого найвищого місця в нічному небі, галера знову буде там. З новинами, які він мав про корабель, що виглядав як пристрої диявола, які зробив кромвель, можливо, тепер вони зможуть повернутися до руського міста. Він посміхнувся, думаючи про здобич, яку можна було взяти там, і, прослизнувши глибше у свою яму, заснув.